Kord hakkasid jänkuonu, rebaseonu ja opossumionu aidakatust parandama. Tööd oli tublisti ja sellepärast võeti lõunasöök kaasa. Mu pandi hunnikusse ainult rebaseonu rasvlasti kaevu külma Siis asuti tööle. Jänkuonu neelud käisid aga rebase rasva peale. No kuidas küll minema pääseda? Korraga lööb Janku Onu selja sirgu ja hüüab. Siin jah, siin ja, mis vaja on? Ja ta hüppas katuselt alla, jooksis kaevu juurde, sõi rasva ja läks siis tagasi. Janku Onu, kus sa käisid? küsib rebase Onu. Lapsed kutsusid mind, vastab Jankonu, Kodus oli õnnetus juhtunud, eit oli haigeks jäänud. Töötavad, töötavad. Jänku onul on nagu rasva maiks uus. Tõstab pea, ajab kõrvad kikki ja kisab. Kuulen, kuulen! Tulen kohe! Sõi jälle ja tuli tagasi. Rebasunub pärima, et kus ta jälle käis. Mm, käisin eide juures. Ondine vaeseke päris suremas. Vähe aja pärast kuuleb Jänku Onu, et teda jälle hüütakse. Jookseb uuesti minema. Nüüd lakub ta rasvanõu nii puhtaks, et põhi läigib. No, kuidas eide tervis on? Päribrebase Onu. Ah, vist on teine juba surnud, vastab Jänku Onu. Ning rebaseonu ja opossumionu avaldavad talle kaastunnet. Siis saabub lõuna. Moona tuuakse välja. Rebaseonu saadab opossumionu oma rasva järele. See tuleb tagasi, kõrvad lontis keel sorakile ja kurdab. Seal ei olegi rasva. Kuhu ta siis jäi, imestab rebase onu. Näib, et on ära kuivanud, ütleb opossumi onu. Küllab on mõni mees kinni pistnud, ütleb janku onu. Jooksevad vaatama, rasva olegi. Janku onu arvab, et küllab mõni pistis ikka kinni. Soovitab kaevu äärde pikali heita, et vahest tuleb varas tagasi. Heidavadki pikali. Rebaseonu ja oppossumi onu jäävad magama. Jänku onu tõuseb aga tasakesi üles, Määrib oppossumi onu mokad rasvaga, lippab monakotide juurde, tühjendab needki, tuleb siis rebaseonu juurde ja äratab selle üles. Vaata, vaata, rebaseonu näe, vaata. Opossumi onul on mokad rasvased. Ajavad siis opossumi onu üles ja ütlevad, et tema on söönudki rasva ära. Kes käis rasva toomas? Kes ütles, et rasv on kadunud? Kellel on mokad rasvased? Pahandab rebase onu. Opossumi onu teeb viimases hädasetteponeku. Tehtagu suur lõke ja hüpatagu sellest üle. Kes tulle kukub, see on varas Teise tulid nõus Ta suur haoriit kokku ja süüdati põlema Kui tuli juba leekis Asus janku Onu tule äärde, hüppas Ja lendas nagu lind üle leegi Siis tuli rebase Onu kätte kord Nüüd oli tuli juba suurem Aga ei temagi üle kõrvetas ainult kergelt saba otsa. Kui opossumi onu kord tuli, oli tuli õige suureks läinud, ning see hüppas partsti tulle ja oligi mehike vaga. Nii on sageli maailmas. Üks teeb paha, teine annab naha. Võõras võtab teiselt rasva, Omanik saab märgi sappa sootuks süütu kan.